Agonie și extaz, pista 80 Ieși din incinta Vaticanului prin poarta Belvedere, străbătu urcușul lung până în vârful lui Monte Mario și după ce se odihni și urmări apusul soarelui, coborâ pe coasta din potrivă, spre catedrala Sfântul Petru. Lucrătorii plecaser acasă. Cercetă temeliile turnate de San Gallo, zidurile joase pentru inelul de capele care se întindea spre miază zi. Stâlpii greoi, mulți la număr, pe care San Galo avea de gând să clădească o navă și două naose, vor trebui nivelați. Cele două temelii uriașe de ciment pentru turle sau clopotnițe vor trebui înlăturate ca și stâlpii de sprijin care se construiau pentru cupola cea mare. Raita sa de control se sfârși odată cu lăsarea nopții. Aflându-se în fața capelei Mariei temăduitoare de friguri, Intră și se opri în întuneric în fața statuii sale pieta. Se simțea măcina de un zbucium lăuntric. Fiecare mișcare pe care o făcuse de când îl părăsea întâia oară pe Bramante, Pape Iulus, pentru amestecul lui de ciment, îl împinsese spre sorocul acesta de neînlăturat, de a prelua el sarcina construcției. Dorea cu adevărat să salveze Catedrala Sfântul Petru, să o facă un monument măreț al creștinătății. Simțise întotdeauna că biserica era a lui, că dacă n-ar fi fost el, s-ar fi putut să nu fie niciodată plănuită. Nu era deci răspunzător de ea? Cunoștea și mărăția sarcinii și adâncimea împotrivirii pe care o va întâmpina, știa și ani de muncă istovitoare de care era nevoie. Sfârșitul vieții lui va fi mai greu decât orice altă perioadă dinainte. O bătrână intră în capelă și așeză o lumânare aprinsă în fața fecioarei. Michelangelo băgă mâna în sacul lung cu lumânări, alese una, o aprinse și o așeză lângă cealaltă. Firește că trebuia să construiască catedrala Sfântul Petru. Oare viața nu era făcută pentru muncă și suferință până la capăt? Nu vrut să primească nicio plată pentru munca lui ca arhitect, Chiar când Papa Paul îl trimise pe păstrătorul garderopei în Macelo dei corvi, cu o pungă cu o sută de ducați. Picta din zor și până la ora prânzului în capela Paulina, apoi făcea cei câțiva pași până la catedrala Sfântul Petru, ca să supravegheze nivelarea. Lucrătorii erau ursuzi și răuvoitori față de el, dar se țineau neabătut de planul de lucru pe care îl hotărâse dânsul. Spre neliniștea lui... Băgă de seamă că cei patru stâlp principale ai lui Bramante, care fuseseră reparați de-a lungul anilor de Rafael, Peruzzi și San Galo, erau totuși șubrezi și nu puteau sprijini platforma și cupola până când nu se vor mai turna alte cantități de beton. Descoperirea acestui nou punct slab atât de vădit îl înfurie și mai tare pe conducătorul construcției și pe antreprenorii care lucraseră sub conducerea lui San Galo. Îi puseră atâtea piedici în cale, încât papa Paul fu nevoit să dea un decret prin care îl numea pe Michelangelo și conducător al lucrărilor și arhitect, poruncind tuturor celor togmiți la construirea catedralei să-i asculte hotărârile fără șovăială. Michelangelo îi dădu afară pe câțiva antreprenori și meșteri care îi rămaseră potrivnici. Din clipa aceea, clădirea a început să crească cu un avânt care miră și apoiul lui Roma, pe măsură ce lumea venea să se uite la cele două rampe în spirală, pe care le construise de o parte și de alta a coastei, pentru ca animalele ce cărau poverile, cât și oamenii călare, care aduceau felurite materiale de-a curmezișul șeilor, să poată urca până în vârf, mărind astfel de 50 de ori iuțea la muncii de aprovizionare față de cazna greoaia lucrătorilor, care urcau și coborau pe picioare cu materialele în spate. Un comitet al custozilor romani, vădit încântați de acest lucru, veni să-l întrebe dacă n-ar vrea cumva să salveze și colina Capitoliului, împreună cu povârnișul numit Campidolio, ce fusese reședința religiei și guvernământului Imperiului Roman, cu templele lui Jupiter și Moneta. Acest ungher faimos, aflat chiar deasupra casei lui, unde stătuse cu contesina să pe Papa Leon un gândul baron de Roma pe Giuliano de Medicii, era o harababură cu vechile temple prefăcute în grămezi de piatră, cu animale păscând pe locul unde fusese odinioară clădirea senatului, un soi de fortăreață străveche, devenit acum un maidan, o mare de noroi iarna și de praf vara. N-ar dori oare Michelangelo să ia în grijă a lui și restaurarea clădirii Campidolio, a o readuce la fosta ei măreție? Dacă vreau, îi spuse Michelangelo lui Tomazo când custozii lăsară să se gândească asupra propunerilor Dacă ar ști Giuliano da Sangalo, era visul lui Tu o să mă ajuți, Tomao, putem să facem astfel ca speranța ta de areclă din Roma să se înfăptuiască Ochii lui Tomazo jucau castelele pe o noapte vântoasă Mulțumită celor învățate de la tine, cred că o să pot face această treabă. O să vezi, am să devin un bun arhitect. Vom face planuri mari, Tomao. Vom pune temelii de lucru pentru următorii 50 de ani. Când n-am să mai fiu, vei lucra singur și vei sprevi tu totul după planurile noastre. Acum, lucrând ca arhitect pe deplin împuternicit, îl numi pe Tomazo asistentului și făcu un loc de lucru în casă. Tomazo, de senator migălos, se dezvolta cu iuțeală, ajungând unul dintre cei mai pricepuți tineri arhitecția ai orașului. Fratele Vitoriei Colona, Ascanio, intrase în ceartă cu papa în legătură cu taxa pentru sare și armata lui personală fusese atacată de forțele papale. Ascanio fu alungat din Roma și toate proprietățile familiei Colona fură poprite. Dușmania dintre cardinalul Carafa, și Vitoria crescu. Mulți dintre foștii ei prieteni fugiră în Germania și se alăturară luteranilor, ceea ce o sunt și mai multe în ochii Comisiei de Inchiziție. Vitoria se adăposti în mănăstirea Santana de Funarii, adânc înfundată între grădinile și coloanele vechiului teatru al lui Pompei. Când Michelangelo se ducea să o vadă în câte o duminică după amiază, Vitoria nu rostea uneori niciun cuvânt. Michelangelo aducea schițe cu el încercând să-i atragă luarea mintea asupra lucrărilor proiectate. Dar ea nu se însufleții decât atunci când îi spuse despre învoirea specială pe care o primise pentru ea de a vizita capela Sixtină și de a putea sta în fața freștei judecata de apoi, ori atunci când îi vorbi despre cupola catedralei Sfântul Petru, încă vagă și părelnică în mintea lui. Vitoria îi știa dragostea statornică pentru Panteon și pentru domnul din Florența Pentru că sunt sculptura adevărată Și cum va fi domnul catedralei Sfântul Petru? Va fi doar un acoperiș care să împiedice ploaia să pătrundă înăuntru? O, oh, Vitoria, mi-e foarte plăcut să te văd zâmbind și să te aud necăjindu-mă Nu trebuie să mă socotești nefericită, Michelangelo Aștept în de bucurie întoarcerea mea la Domnul Cara, ar trebui să fiu supărat pe dumneata De ce ești atât de nerăbdătoare să mori când sunt unii dintre noi care te iubesc atât de mult? Nu e oare un egoism din partea dumitale? Vitoria ai luăm între ale ei La începutul valului lui de iubire ar fi fost un moment minunat Acum nu mai simțea decât cel mult ce ascuțite erau oasele sub piele. Ochii Victoriei ardeau în timp ce-i șoptea. Iartă-mă că ți la așteptările. Îmi pot ierta asta numai pentru că știu că n-ai cu adevărat nevoie de mine. O nouă statuie în marmură cu coborârea de pe cruce, o scară minunată pentru Campidolio, o cupolă pentru Catedrala Sfântului Petru. Astea sunt iubirile dumitale. Ai creat opere mărețe înainte de a mă întâlni pe mine, vei crea opere mărețe și după ce eu nu voi mai fi. Înainte de a se mai fi prilejul unei noi întâlniri duminicale, fu chemat la Palatul Cezarinii, locuința unui văr al Vitoriei, care se căsătorise cu o cezarini. Trecut de cealaltă parte de Tore, Argentina, fund împinat la poartă și condus într-o grădină. Marchesa? Îl întrebă pe doctorul care ieșise să-l salute. Nu va vedea răsăritul soarelui. Măsurând de lung grădina cu pasul în timp ce cerul își străbătea roata lui. La ora cinci după amiaza, fu primit în palat. Vitoria zăcea pe perna ei cu părul arămiu decolorat înfășurat într-o bonetă de mătase, îmbrăcată într-o cămașă de cea mai fină pânză cu un guler de dantelă prins la gât. Arăta tot așa de tânără și frumoasă ca și întâia oară când o cunoscuse. Figura ei era senină, arătând că trecuse peste toate grijile pământești. Vorbind cu un glas căzut, dona Filipa, stareța mănăstirii Santana de Funarii, porunci să fie adus sicriul. Era uns cu Gudron, Michelangelo strigă. Ce înseamnă acest sicriu uns cu Catran? Doar marcheza Namuri de o boală molipsitoare!" Ne temem de urmări, signore, stareța. Trebuie să ajungem cu coșciugul înapoi la mănăstire și să o îngropăm pe Marcheza înainte ca dușmanii ei să poată cere trupul." Michelangelo dorea fierbinte să se aplece și să o sărute pe frunte. Îl opri faptul că ea nu-i oferise niciodată decât mâna. Se întoarse acasă cu toate încheieturile trupului și unghierele capului în dureri. Se așeză la planșetă și început să scrie... E o minune oare dacă focul aproape stându m-a cuprins în pară, sau dacă, lin stingându-se în afară lăuntrului, îi părjolește scocul? În testamentul ei, Vitoria o rugase pe stareță să-i aleagă mormântul. Cardinalul Carafa oprin mormântarea. Timp de aproape trei săptămâni, coștiugul rămase părăsit într-un colț al capelei mănăstirii. În cele din urmă, Michelangelo află că Vitoria fusese îngropată în zidul capelei, dar când se duse acolo nu izbuti să descopere nicio urmă a zidirii. Stareța se uită cu grijă în jur, apoi îi răspunse la întrebare. Marcheza a fost mutată la Neapole. Va odihni alături de soțul ei, în San Domenico Maggiore. Michelangelo se îndreptă spre casă, umblând a nevoie. Se gândea la ciudata ironie a soartei. Marchizul, care fugise de soția lui în timpul căsniciei, o va avea acum lângă el pentru veșnicie, iar lui, care găsise în viitoria iubirea de încununare a vieții, nu i se îngăduise niciodată să o împlinească. Capitolul 4 Lipsa de proiecte nu ducea. În ochii lumii era într-adevăr maestrul. Papa Paul îi mai dădu încă o misiune, rugându-l să preia și proiectarea și construirea lucrărilor de apărare, care trebuia să creeze mai multă siguranță în incinta orașului Leonin și să se ocupe și de înălțarea obeliscului lui Caligula în piața San Pietro. Ducele Cozimo se străduia să-l convingă să se întoarcă la Florența și să creeze opere pentru orașul lui. Regele Franței depuse o sumă de bani la o bancă din Roma, pe numele lui, pentru ziua când va voi să sculpteze sau să picteze pentru el. Sultanul Turciei se oferi să-i trimită o escortă care să-l ducă la Constantinopole și să lucreze acolo. De câte ori trebuia să fie aprobată o comandă artistică, fie în Portugalia o Madonna de la Mizericordia pentru rege, fie un cavo pentru o rudă îndepărtată din familia medicii la Milano sau la Florența vreo lucrare pentru Palatul Ducal, întotdeauna îi se cerea sfatul în legătură cu tema, cu proiectul, cu artiștii cei mai nimeriți pentru angajare. Își petrecea cea mai mare parte a zilei în capela Paulina, pictând fețele uimite și îngrozite ale femeilor care îl vegeau pe Petru pe cruce, Apoi portretul unui soldat bărbos, mai vârstnic, adânc în durera de rolul său crud. Apoi, sătul de pensule se întorcea acasă unde punea mâna pe ciocan și daltă, bucurându-se de adevărata libertate de a fi în stare să cioplească piatra pentru a-și mulțumi o adâncă nevoie lăuntrică. Doar lucrul la marmură îi dădea simțământul plinătății, al celor trei dimensiuni. Fusese nemulțumit de Leia și de Rașela, rușinat să înfățișeze lumii un lucru de mâna a doua. Se temuse că îmbătrânise prea tare pentru bărbătească arta sculpturii în marmură. Dar acum dalta lui cânta prin piatra strălucitoare, într-un continu înainte, creând pe Hristos prăbușit și în spatele lui pe Nicodim, Michelangelo, cu barba lui albă, cu ochii adânc înfundați și nasul turtit, cu o glugă peste cap, cu gura sensibilă, poetică. Nu îngăduia pe nimeni în capela paulină când picta, dar atelierul era întotdeauna înțesat de artiști veniți de pretutindeni din Europa, pe care îi folosea, îi încuraja, îi învăța și cărora le găsea comenzi. Apoi, după săptămâni și luni de vlagă risipă din belșug, se îmbolnăvea dintr-o dată, de ce boală n-ar fi putut spune? O senzație de întindere în coapse, o durere ascuțită în vintre, o slăbiciune în piept care împiedica suflarea, o stânjeneală la rinichi. În asemenea prilejuri, își simțea creierul strâmtându se devenea nazuros arțăgos cu cei mai apropiați prieteni și rude, îl învinuia pe nepotul său Leonardo că făcuse drumul la Roma în timpul bolii lui, ca să se asigure că va moșteni toată averea, iar pe administratorul lui că vinde copii după gravuri ca să-și umple buzunarul propriu. Realdo Colombo, cel mai mare anatomist al Italiei, care tocmai scria prima carte despre acest domeniu, își petrecea timpul liber în Macelo dei corvi, spălându-l pe Michelangelo cu apă de izvor de la Fiugi. Treptat se însănătoșea, Creierul părea să-și revină la mărimile normale și obișnuia să-i spună lui Tomazo De ce mă port așa de arțăgos? Oare pentru că al optelea deceniu al meu fuge atât de repede?" Granaci spunea că erai la fel de arțegos și la 12 ani când te-au cunoscut prima dată Așa e, binecuvântată fie ei amintirea!" Granaci, cel mai vechi prieten al lui, murise Murise și balducii Leo Balioni și Sebastiano del Piombo. Cu fiecare lună care trecea părea mai aproape de vârtejul fără oprire al nașterii și morții. O scrisoare de la Leonardo îi aduse vestea că fratele său, Giovanni Simone, murise și fusese îngropat la Santa Cruz. Îl certă pe nepot că nu îl încunoștințase despre amănuntele bolii lui Giovanni Simone. Se referi de asemenea la chestiunea însurătorii nepotului său, fiind de părere că, de vreme ce Leonardo se apropia de 30 de ani, era timpul să-și găsească o soție și să aibă fii care să ducă mai departe numele de Bonarotti. Cred că la Florența se află multe familii nobile, dar sărace, cu care ar fi o treabă de milostenie să te unești și bine ar fi dacă n-ar avea nicio zestre, fiindcă atunci n-ar mai fi nici trufie. Ai nevoie de o soție care să-ți fie o tovarășă și pe care să o poți îndruma tu și care să nu iubească luxul și să se ducă toată ziua pe la petreceri și nunți. E ușor ca o femeie care se ține de astfel de lucruri să calce greșit. Și nici n-ar putea să spună cineva că vrei să te înnobilezi prin căsătorie, fiindcă e un lucru bine știut că suntem cetățeni la fel de vechi și de nobili în Florența ca oricare altă familie. Tomazo de Cavalieri se însură. Așteptase până la 38 de ani, apoi o ceru în căsătorie pe tânăra fica unei nobile familii din Roma. Ceremonia de cununie fost strălucită. Au fost de față și papa și curtea lui, întreg pomelnicul nobilimii romane, colonia florentină și mulți artiști din Roma. În același an, signora Cavalieri îi dărui soțului ei primul fiu. Nașterea a fost curând urmată de o moarte. Cea a papei Paul îndurera de purtarea urâtă a nepotului său Otavio și de asasinarea fiului său Pierluigi, pe care îl înscăunase pe neașteptate în ducatul Parmei și a Piacenței. Spre deosebire de funeraliile papei Clement, lumea din oraș mărturisi o sinceră durere pentru pierderea papei Paul. Când se adună colegiul cardinalilor, Inimile celor din colonia florentină erau pline de speranțe Ei credeau că e rândul cardinalului Nicolo Ridolfi, fiul contesinei, să ajungă papă N-avea dușmani în Italia, în afară de micul grup care împărțea puterea cu ducele Cozimo al Florenței Totuși, Nicolo avea un dușman puternic în afara Italiei, pe Carol al V-lea, sfântul împărat roman În timpul conclavului din capela Sixtină pe când alegerea lui Nicolo era aproape hotărâtă, acesta se îmbolnăvi grav pe neașteptate. Până dimineața era mort. Doctorul Realdo Colombo îi făcu autopsia. După ce termină, veni în casa din Macelo dei Corvi. Michelangelo îl privi uimit. O mor? Mai mult ca sigur. Ai găsit vreo dovadă? Nici dacă aș fi fost eu cel care i-am dat o travă, n-aș putea fi mai sigur de pricina morții lui Nicolo. Lotini, trimisul duce lui Cosimo ar putea fi cel care, Michelangelo, lăsă capul în jos, zdrobit. Speranțele noastre pentru Florența s-au spulberat încă o dată. Ca întotdeauna când întâmplările lumii din afară îl făceau să se simtă nenorocit, se întoarse spre marmură. În sculptura coborârii de pe cruce pe care o dăltuian în speranța că prietenii lui i vor așeza la căpătăi după moarte, Întâmpinea acum o piedică ciudată. Piciorul stânga lui Cristos stânjenea armonia întregului. După o amănunțită chipzuală, tăie piciorul în întregime. Mâna lui Cristos, care se întindea în jos și era strânsă în afecioarei, ascundea cu dibăcie faptul că rămăsese un singur picior. Colegiul cardinalilor îl alese pe Giovan Maria de Ciocchi del Monte, în vârstă de 62 de ani care deveni papa Iulus al III-lea. Michelangelo îl cunoștea de la curte de mulți ani. Ajutase de mai multe ori la redactarea contractelor reînoite pentru cavoul lui Iulus. În timpul asediului din 1527, cardinalul Ciochi del Monte fusese prins de trei ori de către armata împăratului și dus la spânzurătoare în fața casei lui Leo Balioni în Campo dei Fiori. De trei ori fusese grațiat în ultima clipă. Principala lui ocupație în viață erau plăcerile. Ar fi trebuit să-și ia numele de Leon al XI-lea, îi spuse Michelangelo lui Tomazo. Poate că va răstălmăci vorba lui Leon, spunând, De vreme ce Dumnezeu m-a scăpat de trei ori de la spânzurătoare numai ca să mă facă papă, se cuvine să mă bucur din plin de acest lucru. Va fi bun pentru artiști, răspunse Tomazo. Tovărășia lor îi place cel mai mult. Are de gând să-și lărgească mica lui vilă de lângă Porta del Popolo și să o prefacă într-un palat impunător. Foarte curând Michelangelo fu poftit la masă la vila papii Iulus, care se umplea mereu cu statui, coloane și picturi antice și cu artiști de toate soiurile. Cei mai mulți dintre ei primiseră deja comenzi Prietenii lui Michelangelo, Giorgio Vasari, noul arhitect al vilei, și Cechino Rossi, care împreună cu Vasari salvaseră brațul statuii David, Giulielmo de la Porta, elevul lui Sebastiano, Anibale Caraci. Până în clipa aceea, noul papă nu discutase despre continuarea catedralei Sfântul Petru. Michelangelo aștepta cu un frigurare. Iulus al III-lea avea un nas lung care atârna în jos aproape singura trăsătură care ieșea la iveală dintr-o barbă cenușie câlcită. Era un mâncăcios neîntrecut, îndesând mari cantități de mâncare într-o deschidere din barbă, care părea să o prinde ca într-o capcană. Deodată papa ceru liniște. Mesenii tăcură. Michelangelo strigă el cu vocea lui aspră puternică. Nu ți-am cerut să lucrezi pentru mine din respect pentru vârsta dumitale. E o simplă diferență de 12 ani, sanctitatea voastră, răspunse Michelangelo cu prefăcută umilință. De vreme ce noi toți știm cât de strașnic vă veți lupta pentru a da strălucire pontificatului vostru, nu cred că voi îndrăzni să cer scutire numai din pricina vârstei. Lui Iulus îi plăcu gluma. Ne ești atât de scump, iubite maestre, încât mi-aș da bucurosan din viață dacă ar putea fi adăugați la ai dumitale. Michelangelo băgă de seamă că papa tocmai isprăvea o farfurie de friptură de gâscă împănată din belșug și gândi: Noi, toscanii, mâncăm puțin, de aceea trăim atât de mult. Cu glas tare spuse. Sunt măgulit de propunerea voastră, dar în toată cinstea față de lumea creștină, nu vă pot lăsa să faceți o asemenea jertfă Atunci, fiul meu, dacă-ți voi supraviețui după cum e și firesc în curgerea obișnuită a vieții Am să-ți îmbălsămez trupul și am să-l țin lângă mine Așa încât să dăinuiască tot atât cât și opera dumitale. Pofta de mâncare îi pieri lui Michelangelo Se întreba cum ar face să plece Dar Iulus nu terminase cu el sunt câteva lucrări pe care aș vrea să le creez pentru mine. O nouă scară și o fântână pentru belvedere, o fațadă pentru un palat la San Rocco, monumente funerare pentru unchiul și bunicul meu. Nu rosti niciun cuvânt despre catedrala Sfântul Petru. Papa își adună oaspeții în vie pentru muzică și teatru. Michelangelo plecă pe furiș. Tot ce voise de la Iulus era să fie confirmat ca arhitect al catedralei Sfântul Petru. Dar papa tot amâna. Michelangelo își ținea ascunse schițele și planurile, punând la îndemâna antreprenorilor, numai atât cât era nevoie pentru lucrul de la o zi la alta. Întotdeauna simțise nevoia să-și țină în taină planurile în timpul lucrului. Acum avea încă un motiv întemeiat ca să lucreze în secret. Dar se ivi o încurcătură. Câțiva antreprenori din cei ce fusese rădați afară, îndrumați de stăruitorul Baccio i îl făcură pe cardinalul Cervini, însărcinat cu ținerea socotelilor construcției, să-și plece urechea la plângerile lor. Un act scris fu înfățișat papei. Michelangelo fu chemat la vila papii Iulus. Nu-ți teamă să dai ochii cu criticităi? Întrebă Iulus Nu sanctitate, dar aș vrea ca întâlnirea să aibă loc chiar în incinta construcției O mare mulțime se adună în ceea ce urma să devină noua capela a regilor Franței Baccio pornia porni atacul strigând Bonarotti a dărâmat o biserică mai frumoasă decât e în stare să construiască Să pornim de la învinuirile pe care le aduci construcție de față răspunse papa binevoitor. Un slujbaș al cărmuirii strigă. Sfinte părinte, se cheltuiesc sume uriașe fără să ni se spună de ce și nici nu ni s-au adus la cunoștință nimic despre felul în care urmează să fie continuată construcția. Răspunderea aceasta îi rămâne arhitectului, răspunse Michelangelo. Dar sanctitate roti se poartă cu noi de parcă această lucrare nu ne-ar privi pe toți. Noi suntem cu totul nefolositori. Papa își reținuă o observație ironică ce-i stătea pe buze. Cardinalul Cervini își aruncă brațele în sus ca să arate arcadele care se construiau. După cum vedeți, sanctitate, roti construiește trei capele la fiecare capăt al acestor arcade. Părerea noastră e că această așezare, mai ales în apsida sudică, va lăsa să pătrundă prea puțină lumină înăuntru. Ochii papei privi răscrutător pe deasupra bărbii încâlcite. Se pare că această părere nu e fără temei Michelangelo. Michelangelo se întoarse spre Cervinii și răspunse liniștit. Monsenior, deasupra acelor ferestre din boltirea de travertină urmează să mai fie încă trei ferestre. N-ați dat niciodată vreo lămurire în această privință. Nici nu eram dator să o fac. Avem dreptul să știm ce faceți. Cardinalul Cervini era de-a dreptul furios. Nu sunteți scuti de greșeală. N-am să mă învoiesc niciodată să dau eminenței voastre sau oricui altcuiva lămurire în legătură cu planurile mele. Sarcina dumneavoastră este să ne puneți la îndemână banii și să aveți grijă să nu fie furați. Planul de construcție mă privește numai pe mine.